Того ж ти осторонь, невже ти відкинута, зі старена душею? Невже б вони відштовхнули, не прийняли б тебе? Чи сама винувата? Твоя недовіра до всіх, підозріливість, твоя скритність, це вони тебе довели? Що ж робити тепер, тікати? У вікно вискочити й бігти, летіти селищами на вмання? Божевільне скажуть. Не від ножа, не від банди і від сватання як оглашенна тікає. Пусть Миховиськом станеш, та й усе. Треба було не сидіти тут, не поливати годинами одну полуницю, щоб вона йому погоріла. На завод треба було одразу, де колективи, де ти працею, лютою працею здобула б собі цінність і честь. Чомусь згадались ті корпуси комбінату, що за дамбою ліворуч, як іти до Дніпра, за отим парканом колючим, де крізь дірку Семко дошки шабашки тягає. Не треба їй ніяких шабашок. Нічого не треба. Чесно жити, любити, кого душа обере. Сяк так причесалась і похебцем взялась збирати свої небагаті пожитки. Зараз не гайся, не відкладай, на кладовищі в бур'їнах переночуєш, бо інакше не вирвешся. Накидала жужмом, забрала все в валізу. Налягла, стала закривати. За цим заняттям і в зуспів її нечутно війшовши дядько Ягор. Гелько, що «Що ти надумала? Люди сходяться вже. Це ж так зневажити їх? Мене осоромити?» Обернула до нього від валізки, розчервоніла, палаюче з ненавистю лице. «А я вас просила скликати?» «Ось ти не серця, давай поміркуємо». «Заміж? Я вже була там, чуєте? Була! І більше не хочу». Не серця, голубко!» – благально умовляв Ягор. «Це ж так, заручений, чи що воно? Сперемось, посидимо, погомонемо». Єлька сиділа біля валізки, хопивши руками лице, втупилася у підлогу. В зіщулених плечах, в жалібницькій позі її щось було таке, що прийняло і Ягора. Може, якийсь давний біль ожив, обізвався? Мов, батько присів поруч неї, заспокійливо торкнувся плеча. «Я ж тобі кремна рідня, Єлько. Нікого з розуму не зосталось. Ну, вмру і я. Бери цей город, хату. А тільки ж хіба вона дасть тобі захисток у житті?» Трудно, трудно, Єлько, жити людині самотою. Єлька дала волю сльозам. Пониклі плячі її сіпались у глухому, нерозважному горі. Було шкода себе, але дядька його десь чомусь шкода було. Самотній він. Хіба ж він бажає тобі зла? Ляш, полеж, спокійся. Йогор позадки обережливо, як від хворої, відступив до дверей. Вийшов і двері тихо за собою прихилив. Безмежна до всього байдужість налягла на Єльку. Буваєш людині отак, і жити не хочеться, і вмирати ще рано теж. А коли люди сіли під грушею до вечірнього столу, то і Єлька, причесана вже й не заплакана, сиділа між ними перед букетом побризканих бабами холодних троянд. Розділ шістнадцятий. Лобода Володимир Ізотович сидів поруч неї, щоправда, не зовсім близько, боявся, щоб не притулитись, тільки деколи витягував голову в її бік, запобігливо, стишено запитував, Єлю, тобі того, чи того? Трохи ніяково було йому за свою запобігливість, і що всі помічають його упокореність, але, зрештою, поруч тебе така красуня квітуча, постеповому смаглява, хіба ж не варта вона того, щоб за нею упадати, ні перед ким не ховаючись, годити їй в усьому. Прибрана в зовнішній спокій, холодну байдужість, Єлька здавалась Лободі недосяжною, була зараз ще сліпучіша у своїй красі, відтіненій суворістю. Претендентові потай лестило, що з часом ця врода дівочина лежатиме йому. І водночас Лободу не полишав острах перед Єлькою, перед тим справжнім її почуттям, яке під покровом спокою, напружено стримуване, вгадувалося у ній. Саме це й тривожило жениха почував, що досить не меншого промаху з його боку, одного накривомовленого слова, і ця Єльчина стриманість вибухне і розлетиться вдрузки, і для всіх одразу стане очевидним, скандальна правда її спротиву цим заручена, незмиренна правда почуття, яка під кригою спокою почувається, весь час у ній живе, даючи Єльці перевагу і зверхність над лободою. Тут вимагалось неабиякого такту, треба було шовками відданості і турбот покутувати затяту Єльчину душу. Тому тільки чула від нього оте Єлю та Єлю. Але не відповідала, не повертала в його бік голови, ніяким знаком не виявляла своїх бажань. Понурі якісь були зізаручені. Безевих балачок вечеряють старші люди. Шпачиха, ця вчорашня буянка, сиділа причепурена, тихесенько, як свята. Сьогодні вона лише пригубила чарку, бредливо притулила до підібраних губів і одразу ж відставила далеченько – не вживає. Володимир Ізотович деколи знуджено перекинеться словом із Симком, що якимсь робом опинився у нього по сусідству в ролі весільного дружка. Чи що? Хоч ніхто його на таку роль і не запрошував. По робочому ґрунтовно спустошували тарілля сини солдатської дови Владичихи, Владика Мусій і Владимир Владика. Обидва з гарячих робіт із прокатки – вони навіть перевдягтись після роботи не встигли. йдучи з заводу, так просто й завернули сюди, щоб у гурті повечеряти, щоб не завдавати вдома клопоту жінкам. Заручено тут чи розводини, чи чорті і що, а повечеряти після прокатки годиться. І уплітали мовчки все поспіль, наче змітали зі столу. Уже тільки згодом один із них, добре намотузувшись, зауважив, що годують тут, мовляв, не гірше, ніж у заводській профілакторії». Орлянченко ромця, що прийшов на вечір чомусь у чорних окулярах, наче його засліплювало сонце. Тепер, виказуючи манери, працював веденкою та ножем край столу, серед патлатих своїх приятелів, яких взагалі ніхто сюди не кликав. З власної ініціативи запросив їх ромця на цвітайну вечерю. Не скидаючи за столом своїх хижих, ганстерських окулярів, Ромця час від часу робив однослівні зауваги своїм дружкам, і вони, нехтуючи правилами чемності, пирскали в кулаки. Згодом було чути ще розв'язнішу ромчену похвальбу. Став він, мовляв, тепер на своєму заводі ударником виробництва, користується пільгами і, як премію, може статись, матиме туристську путівку в котрусь із дружніх країн. Перенагідно розповів, як один їхній заводський чималого рангу їздив туристом до Праги і яка там сталась з ним предебенція. Оскільки вдома товариш звик порушувати правила вуличного руху, то за домашньою звичкою перейшов і там вулицю в недозволеному місці. Перебіг і шорхнув у натовп, але товариш, поліціянт, наздогнав його на тротуарі. І так огрів гумовою палицею по плечах, що шановний наш турист аж присів, зіщулено зернувся, за що мовляв. І страж тамтешнього порядку одразу здогадався Що перед ним гість, поважний турист Тож з належною ченністю козирнув і вибачився Перепрошую, камрад Але той наш камрад додому повернувся З набутим умовним рефлексом Ще й зараз каже Як переходжу вулицю, то мурашки по спині бігають Історія була не зовсім доречна Можливо, навіть сфантазована І невідомо, для чого їй Орлянченко розповів Але його вислухали Подружжя Орлянченків так і не з'явилось. Не були всі танкіста, з яким Катратий ще в день умовлявся, що той прийде зі своїм баяном. Замість музиканта прийшла дружина його, Наталка. Небо як напахчено на одоколоном, а про костю вигадала видно на ходу. Баян несправний. Хоч при запросинах про несправність не було ні слова. Наталка, звичайно, мить опинилась за столом, бо Володька чемно кивнув їй, припросивши, хоча й зауважив з легким докором. «Не годиться, Наталко, без чоловіка, ніби солом'яна вдова». Солом'яна вдова відповіла, що то жити не буде серед таких кавалерів і кинула за охотливим оком у бік громчених дружків. Та все ж її щось заважало розійтись. Видно, і вона почувала себе з кутою серед цього нездорового мовчання. Надьговито було. Хрумкіт їжі, постукувані виделок і чути, як їжаки похрупують у садку, вийшовши на нічні лови. Сиділи за столом без принуки – Декому нестерпно було в цієї нітючості. Може б хоч яка-небудь злиденненька музика розвіяла цю загальну незручність, якусь настроєву у неповноту цих заручень, чи казна, що воно й було. Лобода, відчувши настрій маси, попросив ромцю організувати щось у розумінні музики. Бо ж господар двору радіоли не тримає, транзисторами не павиться. Це був зручний привід відчалити звідси. Тожуромця охоче відгукнувся на пропозицію, встав із за столу і, підсмикнувши свої цупки, витерті на заду Техаси, хаси, розхлябисто почвала вдохвіртки. За ним одразу потяглася його компанія нестрижених бовкунів, що замість ресторану вирішили сьогодні на дурничку в діда справити попоїжку. Чути було, як на вулиці вони дружно, сито заіржали. Доки ждали з музики, стало ще нудніше. І не пилось, і не їлось. Але ж і встати та піти, як ці бовкуни, теж було б невічливо, непоштиво.